в'язничий досвід. Сидіти було важко. Пострижених під бубон, тобто наголо, їх водили на різні вантажно-розвантажувальні роботи, носити бетонні балки, такі, що їх треба було брати в чотирьох, шифер, цемент у мішках, цвяхи в дерев'яних скриньках, арматуру. Щоправда, траплялася і лафа. На масло сирбазі. Вони донесхочу наїдалися на шару морозива і плавлених сирків. Зате було цікаво. Кожну вечора, коли після роботи знесилені арештанти падали на нари, вкриті куфайками, що правили їм за постільну білизну, хтось із новеньких розповідав, за що сів. В основному вуйки діставали по 15 діб забійки в нетверезому стані на ґрунті сільського блядства. Одного вечора в камеру завели кумед ще не старого дядька. Він був високий, дебелий, вайлуватий, мав дитяче обличчя з синіми, як у фаянсового котика, і простодушними, як у солдата Швейка, очима та моторошно величезні в узловатому руки. Не чекаючи розпитувань, Дядько витягнув з кишені газету «Радянська буковина», розстелив її на нари, сів і, тішачись, як мала дитина, невідомо з чого, почав викладати свою історію. Поїхав я на сєвір на заробітки, бо жінка хотіла москвіча. Я маю мотоцикл з коляскою, але вона забагла машини, бо коли дощ, видиш. Перей її по писку. Роблю я чоловіче коло лісу, аж кістки тріскають, а кума пише, що моя з бригадіром їбеться. Я ж си не спам'ятав. Лишаю все кібені матері, сідаю на самоліт, прибігаю додому, так і є обоє голі. Але висить на клинкою ганцух, новий заграничний, Хопив я той Янцюг до дровітні, порубав на дрібненькі кавальчики той до мене, я беру його в оці руки, швейх показав свої схожі на двох страхітливих старих крабів руки, і збиває на гімняк. Прибігаю до хати, жінка ще гола голосить. я беру її за чопор, витягаю на двір, находю курмей, зв'язую їх докупи, як є голих, але завстедався дітей і замотав обоху простинь. Думаю собі так, найусі знають, як воно є. Вікотив мотоцикл, запкав їх у коляску, заводів мотор, але нагадав, що я без шльома оштрафують, убрав шльом, і на них, але криво, бо зашпінкати під бородою ні курва жінка, ні той хуй бригадір не далися. Першим ділом везу цілий цурис до батька вінчального». Приїхав під браму, кричу на батьку, матку, пси гавкають, жінка голосить, бригадір криє мене матом, потім повіз їх до тата-мами. Хотів ще повезти до своїх, але участковий з дружинниками нас перехопили і зв'язали мене вже. Той бригадір сільрадово також, вейк показав на пальцях, як щепляються один за одного двогаки. Віддей засудять, так і сталося. За якийсь час Петроградов випадково довідався і розповів хлопцям, що синьокому швейку, який постраждав від адюльтеру на селі, дали три роки. Ось так воно і є. Минає час. Розвіється біль, витрюється втіха, вмирає любов. Мабуть, і в того дядька швейка вже давно за сприяння, Виправно-трудової колонії загального режиму перегоріло. Швидше за все, він повернувся до своєї зрадливої жіночки і навіть купив їй авто, якщо не москвич, то запорожець точно. І він уже не швейк із порожніми, як пришиті нитками, навхрест гудзики, очима. А шанований в селі Газда Єлуця Дьордівич. І то вже не він бив бригадира Петра Горівку, не він возив голих перелюбників селом, не він сидів три роки. Ми взагалі вже не те, чим були в минулому. Ти лише те, що є тут і тепер. Минуле не ти. Ти не можеш знов пережити ті почуття, що доводили тебе до божевілля. Неважливо, від безнадійного горя чи неймовірної втіхи. Ти можеш лише пам'ятати про те, що пережив, але знову відчути те саме тобі зараз. Ти сприймаєш це розумом, як розповідь про почуття іншої людини. І це чиста випадковість, збіг обставин, що цією людиною колись був хтось зовні схожий на тебе теперішнього. Може ти, а може й ні. Ти байдужий до тих переживань так само, як тобі на загал усе одно, що цій миті відчує будь-яка чужа тобі людина. Ти лише те, що переживаєш тут і тепер. У минулому тебе вже немає, у майбутньому ще. Майбутнє ще не настало, і невідомо, чи настане взагалі. Там ти ще не людина, а так» уявлена вірогідність, бажана гарна мрія, або, навпаки, передбачуваний нестерпний кошмар. Є лише тут і тепер. І якщо ти свою безкінечну теперішню мить не відчуваєш гостро, глибоко, в усіх можливих барвах, то можна сказати, що ніби і не живеш. Розділ восьмий. Свобода і хліб З приміського села через Делину, яка нагло, мало не за одну ніч, позеленіла від весни, доносилося монотонне, жалібне скавчання вільного пса, вперше присиленого на ланц. «Бачиш, – сказав Григорій своєму песихові, тузику, що виріс у неволі, тобто був прив'язаний з малого цуцика, «Ще один із ваших добігався». Тузик у відповідь замислено подивився на старий горіх, де в дуплі почала заселятися родина Шпаків і повільно похитав своїм закрученим обувлик розкішним, схожим на пір'я в капелюхах мушкетерів короля хвостом. Ось так і у нас людей», – розповідав Григорій Тузиковий. «Якщо ти народився...» І виріс у неволі, носиш гайштук на шиї і прив'язаний на ланц, відколи себе пам'ятаєш, ти щасливий. Як оце ти, кутузику? Тепле триразове харчування з бонусною кісточкою чи не щодня.